«Це не ти глузуєш з мене, а висока хата!» Так сидить буває дядя у високім кріслі, що не скаже все дотепно, все високі мислі, а як з крісла того дядю двинуть меже плечі. що не ляпне всі говорять дурні його речі. Жарт Коли овець отара йде, якийсь баран передведе. Можливо, він і не найдущий, але у нього лоб твердющий. Щоб навести на вірну путь, його кийком частенько б'ють. Проте хоч бийте, хоч не бийте, він упередні передні пнеться вийти. І чоловік бува такий. Хоч в очі плюй, хоч в пику бий, а він з нахабством і зухвальством крутитись буде між начальством, хоч нічого не варт. Яка ж мораль? Це просто жарт. Пляшка. Стоїть пляшка у крамниці по горло налита. На тій пляшці етикетка золотом покрита, Намальовано медалі, медалі, медалі. Таке воно, мовляв, добре ще й нікуди далі. А хто купить покустує, сердиться і плюється. Не про якість продукції тут, звичайно, йдеться. Довга шия. Ой, зійшлись кацьки лапаті біля берега ставка І обрали над собою отаманом гусака. Той гусак гукнув, ага, я ваш брат і ваш слуга. А кому ж тепер він служить і кому допомага? Та нікому, бо така довга шия в гусака, Що до вуха догукатись, справа дуже нелегка. Так буває, що за когось, щиро голос віддаси. Потім в нього під дверима десять облизнів з'їси. Він на тебе й не гляне, хоч навколішки проси. Сонний сидір Ходить сидір вічно сонний, комарика давить, Спати вміє навстоячки і ходячи навіть. Коли лекцію проводять, збори на раду, він попереду сідає, а не десь позаду. Одяга собі на носа, окуляри темні, та й дрімає солоденько, бачить сни приємні. Раз на зборах приверзилося, що він вмер не наче, і потрапив не до раю, а в кубло чортяче. Сатана сказав, «Натуру маєш ти ледачу, ось за це тут сковорідку полежи гарячу». Як лизнув залізосидір, зашипів, ой, мамо, та як плюне вліво, вправо, потім тречі прямо, Раптом цює, хтось штовхає за сорочку смиче, «Ти чого це розходився, добрий чоловіче?» «Тут промовці виступають, тут ідуть дебати, а тобі на все начхати, на всіх наплювати!» «Золота клітка» «Чоловік собі папугу разом з кліткою купив» позолочену ту клітку, аж до стелі причепив. А папуга, мов, сказився, не змовкає ні на мить, так шалено репетує, що аж клітка даринчить. І сказала кішка сіра, що у людей отих жила, а мені, бо так кричати господині, не дала. Я, буваю тільки нявкну, лиш подам свій голосок, а хазяїн геть за двері, а хазяйка за ціпок. «Не рівняйся ти зі мною», відповів папуга їй. Хто ж ломакою дозволить бить по клітці золотій? Ще чимало є на світі з привілеями папух. Дров буває, не ламає і не спікся, не попух, ні пір'їночки не втратив. І ви знаєте чому? Дуже високо забрався. Що ви зробите йому? Куркульня. Жив на світі чоловік, літ йому чимало. Не заможництво його. Куркулем назвало. Дядька наймичка була літня молодиця, нині звалась би вона хатня робітниця. Окрім неї, кучер був, хлопець у святині, персональним водієм звали б його нині. Хата, звісно, теж була і таке добряча. Нині звалась би вона панським словом дача. Чоловік би гроші мав і усякім разі, мабуть, менше, ніж тепер дехто в Щадкасі. Із причин, які тепер мало зрозумілі, загримів він аж туди, де ведмеді білі. Ураховуючи всі згадані ознаки, поясніть, чи є у нас нині куркуляки? Славолюбство. Старий Орел гукнув у гаї.